God morgon, god morgon! Det är ännu en måndag i ruinen av det som en gång var världens spjutspets när det gällde ingenjörskonst, uppfinningar och högstående moral. Och tillsammans kära män och kvinnor, ni kvinnor och män av Norden så ska vi göra en djupdykning i den sörja som vi befinner oss i. Vid min sida idag så jag Kristoffer Hugin och vi kommer ge er allt som ni behöver för att tackla ännu en vecka. Vi ska prata om det nya terrordådet i London. Ja, det sker sådana faktiskt titt som tätt även fast vi kanske inte hör så mycket om det. Och vi ska ta oss an och såga den liberala äckelfesten som vi har alla sett i våra tv-soffor. Den hemska Melodifestivalen. Vi kommer även ge lite det senaste kring coronaviruset. Har det kommit hit? Men vi ska även ta er och ge er ganska så bra nyheter. Välkommen till Sverige vaknar.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 God morgon där ute i stugorna, på arbetsplatserna, ja, var som helst där du lyssnar. Idag är det måndagen den 3 februari och god morgon till alla ni kränkta, icke-kränkta, kvinnor och män och god morgon till alla er i chatten. Idag är det jag, Ludvig och vid min sida så är det Kristoffer Hugin som är ett dyk ner i netsträsket. Ja, god, mor god morgon till dig Hugin. Ja, god morgon, tack så mycket. Ja, jag måste bara be om ursäkt lite. Jag är förkyld som bara den. Uh, vi har ju gått in i den här perioden av året när man drar på sig sån här skit. Jag hoppas inte det är coronaviruset bara. <går> ja, det lärde det ju märka snart om inte annat. Ja, ja men, jag känner, dör man så dör man i alla fall. Shit, ja, det, det är barn, dessa smittohärdar som tar hem allting som gör att man blir kär. så här. Så... För alla er som undrar, jag har en klassisk man-flu. Där det är jättesynd om mig och min fru får göra allt. Så det är li lite skönt det, ska jag väl erkänna. Så, och då är det otroligt viktigt att bara få sitta här sända radio och ha en kopp kaffe. Eh, måste bara kolla, har du hunnit få ditt morgonkaffe idag, hugen? Jag sitter faktiskt med kaffe just nu och... Eh... Och i på andra koppen så att uh, man kan kickstarta kroppen här nu inför sändningen. Ja men det är Vilken kaffesort kör du med? Uh, jag vänta, brukar vänta, vänta, vänta. Stopp stopp. Vänta du är göteborgare. Är det Gevalia? Mm, nej eller jo det kan ändå att jag har Gevalia just nu för jag brukar passa på vad som är billigast i affären faktiskt. Aha, aha. Så jag brukar inte hålla mig till en speciell sort. Men annars så... Ja, vissa gillar mig mer än andra. Men jag tror faktiskt att det var Givalia jag hade i burken nu. Ja, ja, ja. Själv så, som gift med en värmländska så är det Lila som jag har tvingats tvångsanpassa mig till faktiskt. Allt annat vore ju helgerån för en, för en värmlänning antar jag. Ja, verkligen. Du vet, Givalia är, det är bannat... Fast man är uppvuxen med så eh, Sådär. Och när jag hällde upp morgonkaffet idag. Alltså det bara slog mig lite grann. Alltså förutom virusepidemier. Billig, billiga kopior av elektron elektroniska saker. Och hjörtje kommunism. Så kommer det ju även. Alltså det här. Världens dyraste kaffe kommer från Asien också. Och det, det slog mig när jag tänkte. Så jag var tvungen att kolla upp här. Alltså springa upp nu på morgonen. Och kolla. Ko Kopi heter det här, Dyr, världens dyraste kaffe. Vet du varför det är så dyrt? Det vet jag faktiskt. Det är ju, ah, oj, oj. Det, är ju det som brukar kallas för så kallat bajskaffe. <laughs> Precis. Precis. <laughs> Och, alltså det finns någonting, ja, vi, vi kanske ska göra så här. Alltså bajskaffe, det handlar om att man, man har stora liksom, farmer med så kallade palmmådar som äter en viss kaffeböna. Och när de, när de här bönerna har gått igenom matsmältningssystemet på de här mådarna, det är då man gör kaffe på bönorna och då blir de dyraste i världen. Ja, det jag har läst om det är att deras matsmältningssystem ska tillsätta enzymer till bönorna som inte smälts ner och då ska ju det tydligen ge någon väldigt speciell smak då, har jag förstått det som. Det måste vara jättespeciell smak. Smakar väl avföring tänker jag. Sådär, men, ja. <laughs> ja, ja, nej. Jag har ingen aning. Jag har aldrig smakat på det men någon gång vill man ju testa, ja, eller hur? Det, det är lite så. Jag läste lite om det. De, de mår ju inte så särskilt bra de här palmemordarna eh, Jag ser det var eh, djurets organisationer av alla dess slag. Typ protesterar högt mot det här kaffet, och hur de, hur de gör och det startas liksom farmer där de klappar mådarna och inte stänger in dem i små, små, trånga burar. Ja, inte, mm. där man inte har klassisk asiatisk djurhållning vill jag säga. Men det, det finns ju någonting. Man vill ju som sagt testa det här världens dyraste kaffe. Ja, jo man blir nyfiken och jag kan hålla med om det att jag har inte läst på själv just själva framställningsproduktionen men jag, jag gjorde en snabb sökning här nu och såg det att ökad efterfrågan har ju tyvärr lett till en mer industrialiserad framställning. Men om man kan få tag i en liten påse kaffebönor där de faktiskt har gjort på det traditionella sättet att det är vilda djur som har framställt de här bönorna så skulle man nog kunna ta sig en sån kopp bajskaffe med gott samvete tror jag. Ja, så... Ja, det är måndag i vecka. Har ni möjlighet att dricka byskaffe? Drick byskaffe. Gör det. Jag vill även passa på, att, innan vi drar igång här, att ett riktigt god morgon till tidningen Expressen. Åh, vad vi, jag älskar Expressen. Men ja, Expressen är ju den här tidningen som i åratal har förföljt invandringskritiker och, och sådär. De tvingas nu till ganska. Drastiska metoder för att möta verkligheten. Man tvingas skära ner på, på deras verksamhet helt enkelt. De låg redan i ett sparprogram. De skulle spara mellan 40 och 45 miljoner kronor. Det har lett till att 20 tjänster på Expressen har försvunnit. Och den nya given är ju då att 115 miljoner måste sparas ytterligare. <laughs> Och mitt där så anställde man Sissi Valin förra veckan. Just det. Ja, jag känner att det inte är ett recept för framgång riktigt. Nej, är alltså en snabb reflektion är väl bara det att om de båda måste skära ner samtidigt och så anställer henne så ja, det kommer ju inte vända utvecklingen för dem om man säger så. Nej, det känns som... Ursäkta, det känns som att de anställda på Expressen, alla män där i alla fall, alla lär ju bara, okej, okay, nu får vi inte säga något olämpligt till fröken Walliner. För då blir det en MeToo-skandal av allting och vi hamnar i och... Ja, Det är ju ja. varit extra roligt för oss som inte är så förtjusta i Expressen. Ja, absolut. Det är bara att titta på och njuta medan de förtär varandra. Sådär. Sen så ska jag tillägga att det fria Sverige har en kampanj just nu som rör regiondalarna. Och det rör hela Sverige egentligen. Det är ett ställningstagande. Det handlar om att regiondalarna har ju gått ut och sagt att de prioriterar asylsökande och nyanlända för att få vård på kris- och traumamottagningen. Med, med andra ord, man prioriterar främlingar framför svenskar. Och det fria Sverige som de fria svenskarnas intresseorganisation de har helt enkelt gått ut och startat en kampanj som heter Svensk vård ska först gå till svenskarna helt självklart och går man in på detfriaSverige.se snedstreck regiondalarna så finns det en namninsamling där gå in skriv under och visa ditt stöd för svenskarna vi måste komma ihåg det här är vårt land och vi måste ta ställning i alla frågor vi kan så är det så Hugin, hur mm. var din helg annars då? Den har varit väldigt bra faktiskt. Den har varit eh, spenderad annorstädes. Så att jag har inte befunnit mig i Göteborg under helgen. Eh, vilket har varit väldigt trevligt. Och eh, väldigt skönt att få komma från storstaden ett slag. För man, jag, jag känner verkligen det när man, eh, när man byter miljö och kommer ut närmare naturen. Så känner man ett lugn innebords. Okej, okay, nu, nu pratar du här med lite... Jag pratade med dig lite innan här, mm. ute i naturen säger du, mm. var inte du i Jönköping? Så, och mellanlandade, jag var där och mellanlandade och eh, medan jag satt och lunchade i Jönköping så kom det en nyhetsflash och då var det första bekräftade coronafallet i Jönköping medan vi var där. <laughs> oj, oj, oj. <laughs> det, var, det var inte så här att du började titta det skumt och om det satt några kineser där ni, där ni lunchade eller? Nej, eller så var så det, där. Lyckligtvis var det inte så jättemycket folk där vi befann oss men vi kan ju säga att uh, den händelsen blev ju ett stående skämt under, under helgen sen ja jag, jag förstår det. Själv hade jag blivit så här rädd och tagit fram mina munskydd som jag har stashat och alltid har på mig nu. Som är helt verkningslösa mot viruset. <laughs> Precis. Skämt och åsido. Men äh, som, som jag har konstaterat, äh, nysande asiater, äh, man ska hålla sig undan dem just nu. Mm. Oavsett var man befinner sig. Tack äh, det är för fina restauranger den närmsta tiden. <laughs> ja, jag känner bara så här att jag skulle... Undvikit alltså, offentliga platser Inte på grund av coronaviruset Men jag gjorde någonting nu i Som jag inte har gjort på väldigt länge Och det var att jag åkte kollektivt Och, och nu är jag sjuk Jag, jag ser ett samband liksom Så ja. eh, Sådär Ja men det, så är det ju ofta eh, Vem har inte varit med om Att man har Fluget hem ifrån någon chartersemester semester och så sitter det på personer och snörvlar bord på flyget. Ofta för att de har dragit på sin AC för mycket på semestern. Och när man en nån dag efter man har landat och kommit tillbaka till Sverige så blir man ju stor förkyl själv. Och kan man ju tänka sig när du sitter i en sån sluten miljö så virusen sprids ju och cirkuleras där inne på ett, på ett flygplan exempelvis. Och det är ju samma sak om du åker buss kollektivt och liknande. Att ja smittorisken ökar ju givetvis Ja, sen kan det ju bero på att jag kanske hade för, för lite kläder på mig och var ute och dracka öl det låter jag vara osagt men jag var i alla fall ute och firade nu i helgen, jag var ute och firade med en god vän till mig som är engelsman, vi var ute och firade Brexit lite i helgen så oh, att, Ja, det var trevligt Däremot så var det inte alltid så trevligt i just Storbritannien nu i helgen, det hände ju Tyvärr följde lite skugga på, på att de lämnade Europeiska unionen och de fick sitt, alltså sitt multikulturella berikande ändå utan unionen kan man väl säga. Mm, det kan man ju konstatera och tyvärr får man väl säga det att... En anledning till att det inte blir så jättestora rubriker längre det är för att det börjar bli vardagsmat med diverse, diverse terrordåd i, i London exempelvis. Ja, alltså det, det verkar ju vara ganska så vanligt som trafikköer och röda dubbeldäcksbussar känner jag i, i London. Den här gången, det vi vet än så länge ska sägas, är ju att det var en, en person som... Ja, han hade väl undgått terroristanklagelser innan, och nu ja. gick han ut och knivhögg folk. Enligt vad det stod i media så hade han kommit ut från fängelset. Han har avkänt straff för terrorverksamhet. Ja, men då ska man ju se som fri. Ja, och ja, precis, han har avkännat sitt straff så att han hade återgått till att bli en vanlig medborgare igen. Ja, men ja, funkar inte liksom liberal kriminalpolitik. Jag trodde alla skulle vara. Ja, skolade och helt normala när man kommer ut från finkan. Ja, Men kan... ty tydligen inte. Nej, mm. det, det är konstigt det där. Det är nästan som att religiös extremism sitter eh, lite djupare än att eh, det försvinner efter, eh, efter ett kort fängelsestraff. Undrar. Du, jag undrar om det beror på bristen av så här, toleranskurser i eh, engelska fängelser. Ja, mycket möjligt. Jag tror att de får anställa lite fler... Eh, batikväxor som håller samtal med de dömda så, så kanske det hjälper jag vet inte. Ja, ja, precis. Men är det någonting vi kan se som är ganska så talande med, med sådana här händelser? Det var ju inte alls länge sedan vi hade det här terrordåret i London eh, på, på broarna. Det har ju varit i flertal broar och nu händer det här och det som vänna av ordning kanske ställer sig frågande är ju Ser vi en upptrappning på alltså, islams avancemang i Europa? Är, är det det vi kan se? För att det, även om det kanske inte är så alltså att det sprängdes någon byggnad eller någon vattenkraftstation eller en bro eller någonting sådär. Men kan vi se att det faktiskt ökar de här dåden? Jag tycker ju mig i alla fall uppleva det om jag... Tänker tillbaka till exempelvis eh, första decenniet på, på det här årtusendet. Då, då hade ju även ett litet islamistiskt dåd där hade du fått jätterubriker men nu, nu sker det ju sådana här ganska små dåd med kanske ett par stycken skadade eller döda. Eh, det sker ju hela tiden runt omkring i Europa numera och eh, det är ju antagligen därför som det bara är de här riktigt stora dåden som får stora stor uppmärksamhet för det Nej, jag, kan, jag kan uppleva att det är på väg att skapa en ny, ny normal situation som inte existerade förut. Ja, och det ska man inte glömma heller. att... Alltså målet med terrorism. Alltså, ja, det finns ju ett uttalat mål från de här religiösa fanatikerna eh, inom islam att, att, att faktiskt ta koll på oss, otrogna. Och så, det, det finns där. Mm. Men det man ska komma ihåg med terrorism är kanske inte så mycket som att ta död på någon- utan det handlar om att få alltså, de civila befolkningarna- att acceptera att bli riktade åt ett annat håll. Och terrorism, alltså, det innebär ju att om jag slår dig- så ställer du dig längre ifrån mig. Du mm. är beredd att ge vika för väldigt mycket- av dina personliga friheter för att få trygghet. Det ska man inte glömma i- i det här, vi blir mer benägna att, ja, att hålla oss inomhus, låta dem ta över gator, torg, affärsverksamheter, för vi vet vad som kan hända. Mm. Och, Så... och inte bara det, folk blir dessutom mer eh, väldigt inställda till statlig repression för att hantera den här nya otryggheten som uppstått, att vi kan bli mer accepterade till att staten vill enföra mer övervakning eller att... Eh, Polisen ska få större befogenheter och så vidare. Och detta leder ju till att vi ger bort vår egen frihet i utbyte mot förväntad trygghet. Precis. Och det är lite intressant med det där. För att, ja, kan vi få se en ökning av att folk kommer chippa sina barn, till exempel. För att hålla koll så att, inte de, att det inte händer någonting. London är ju världens mest kameraövervakade stad. Mm. I hela världen. Det finns mest kameror i hela världen i London. Och ändå så ser vi sådana här dåd hända gång på gång på gång. Så är det någon, ja, vad jag antar är en arab som går bananas liksom. Ja, det är ju det det lite det som det känns som är eh, det liberala felslutet. Just att vi kanske är sådana som... Alltså om, om, om vi är normalintelligenta och ganska skötsamma människor, vi begår ju inte brott bara för att vi kan och sitter i kameran överallt så blir vi kanske medvetna om det här och tänker oss för ett extra steg. Men människor som är extremistiskt lagda, eh, religiösa fanatiker, de skiter ju fullständigt i det för att när de, om de genomför ett knivdåd så gör ju de det för, för dem ett högre syfte. Och, och för dem spelar det inte så stor roll att försöka komma undan efteråt. För själva dådet är ju det som är det viktiga för dem. Och, och på så Precis. vis så kanske ja, visst, du kanske får tag i de skyldiga och kan döma dem. Men eh, kamerorna kommer ju inte direkt förebygga den typen av brott. Nej, det är därför jag tycker det är lite intressant att se framförallt från den demokratiska sfären. Så fort det händer sån här dåd eller, eller liknande dåd, vi ser hur främlingar förgriper sig på svenskar dagligen. Och det ropas om mer poliskontroll, mer kameror, mer liksom övervakning i alla dess former. Polisen ska ha mer befogenheter. Men jag tycker att London här, precis som du sa, det är ett exempel på att det inte fungerar. Det förhindrar inte de här främlingarna att begå brott på vår kontinent. Oavsett om vi så har kameran övervakat varenda kvadratcentimeter av det offentliga rummet i Europa så kommer de fortsätta. Mm. Och det... det är det man måste förstå. Ja, exakt. För det... Jag tror att gemene västerlänning kan inte riktigt förstå det här islamistiska psyket. Att... Eh... För dem så det finns det en ihärdighet för att de har som sagt de har ju en tro på någonting som är mycket högre än det moderna samhället och eh, den egna personliga vinningen. Eh, de flesta europeer kan inte relatera till det för vi, vi vill ju inte gärna göra saker som drabbar oss själva negativt. Men de här, de här gärningsmännen de är ju så övertygade på sin, för sin sak så att eh, alla de här sakerna som skulle hindra. Och själva ifrån att göra dumma saker. Det fungerar inte på den typen av personer. Det är nästan så att man skulle kunna anta att det här samhället som alltså, på gott och på ont eh, säger vad man vill om, om det här samhället, så är det inte byggt för icke-europeer. Hmm. Hmm. Hmm. Det är nästan som man kan tro att eh, världen blir en fredligare plats med var varje folk i sitt eget land. Ja, jag menar det. Det är inte så svårt att se. Vi kan se det återigen här. Däremot så kan vi ju se att eh, det liberala väst, de ja, hävdas ju alltid att vi ska vara så sekulära. Vi har kommit så långt i utvecklingen. Men jag kunde återigen se, eller se och se, jag kunde notera att nu helgen var det framförallt i Sverige den, en liberal högtid igen. In, inte något kyrkligt här nu, utan det här är ju kanske Västerlandets svar på alltså den här fanatiska islamismen som vi har. Men hos oss så är det snarare bögfest, äckelfest och dansande i trikåer ungefär. Det var ju Melodifestivalen i Sverige i lördags. Då undrar jag, såg Kristoffer Hugin på Melodifestivalen? Jag har faktiskt inte sett på det på... 12, 13, 14, 15 år så att jag, jag noterar ju varje år Melodifestivalen som fenomen men jag har inte tittat på den på ganska länge kan ju tilläggas, så jag har ingen aning om vad som skedde i, i, i lördags Ja, så här är det. I lördags, nu har inte jag tittat på det här heller, jag försöker undvika det här just på grund av att det är så fruktansvärt mycket propaganda från staten. Men jag gjorde min plikt och kikade igenom lite sändningen i efterhand igår när jag arbetade fram vad vi skulle prata om idag till exempel. Mm. Och man blir ju så förvånad. Alltså, man kommer inte ifrån att... Man bara sitter och stirrar och bara, men vad är det här? Och ursäkta språket nu, men man tänker bara, vad är det här för fruktansvärt skit? Är det här det kulturellt högstående Sverige vi pratar om? Ja, det är den nya högkulturen, så att säga. Och, ja. det, det är alltså det är brutalt, om man ska säga det för vad det är. Och man kan verkligen... Alltså se, nu var det här, i lördag så var första deltävlingen i Linköping. Och vad kan man se, det är ändå en tävling det här. Vi kunde se att den svenska Robin Bengtsson kom, alltså enligt mig en ganska vanlig radiolåt, kom till final. Men vi kunde även se de här The Mamas. Det var alltså tre, nu, nu ska jag uttrycka mig lite fint här, tre kvinnor med afrikanskt ursprung. Mm. som då har hyllats något så fruktansvärt. Ja, de är ju både kvinna, eh, kvinnor och eh, icke-svenskar. Så det klart ja. de måste hyllas. Och ganska eh, liksom så här, fun fact kring det här, det är att en av de här kvinnorna som sjunger heter Lamotte i efternamn. Det tyckte jag. <laughs> jag undrar om det är någon avlägsen släkting där. Man vet <laughs> det aldrig. Det är nog väldigt avlägsen i sådana fall. Ja, väldigt, tror jag. Nej, men det man kan se egentligen med Melodifestivalen det är att alltså, förutom i min mening att det är en otroligt mm. intetsägande alltså, musik musiken. Den är ofantligt dålig. Mm. Alltså, rent musikaliskt så är den dålig. Texterna är innehållsfattiga i kort sagt alla låtar. Det, är liksom, det ger ingenting mer än det är bara yta om man ska se det så där. Ja jag tänkte säga detsamma, att det samma det handlar bara om ytligt att eh, skriva en låt som har potentialen att bli en hit men all, det är liksom det som mainstream det bara kan bli. Det finns inget djup där. Precis och det är verkligen ett hopkok av alltså invandrare och de svenskar som var med. I alla fall i den här deltävlingen som jag kikade lite på. Jag snabbspolar igenom ganska mycket, ska ju tilläggas. <laughs> Men det att man kan se, det är verkligen alltså ett överflöd av invandrare. Eller så är det svenskar som är otroligt influerade av blattekulturen. Mm. Om, om man nu ska kalla den så. Rent och skärt ganska så sunkiga svenskar. Mm. Ja jag kan tänka mig det för jag, jag tittade ju på Melodifestivalen när man, när man var ung eh, och barn och så vidare och men jag tycker ju mer skönja att allt eftersom det så kallade clownvärlden har vuxit fram så tar ju sig detta uttryck genom sådana event som Melodifestivalen att det har ju, även om det alltid har varit mainstream så sett, lite av en folkfest så, så tycker jag med att man har utnyttjat och transformerat Melodifestivalen till att föra fram de nya, goda, rätta värderingarna om multikultur och globohomo. Ja, och Globo Homo är ju, Homo alltså, sätter ju verkligen fingret på hela Melodifestivalen och sen mera Eurovision Song Contest. Oh ja. det, är ju en, det är ju en grej för de här människorna. Alltså, det är ju, för dem är det verkligen fest. Det är en, den stora, alltså det är deras mecka. Det är att åka till liksom någon huvudstad ute i Europa, böga loss och lyssna på dålig slager. Det, det, är, det är deras liv det här. Det, är, det här är vad mecka är för de islamistiska terroristerna. Fast det är för de godaste av de goda, de här homosexuella transbögarna i glittriga tröjor Ja, det är, jag skulle nog säga att det är ingen slump. Jag tänkte inte på det här då när man observerade det här, men det finns ju det här uttrycket slagerbög. Och det ligger ju en viss sanning i det här att många eller många det finns homosexuella män som verkligen gillar det här med slagermusik och allt det här glittriga, glammiga och så vidare. Det är ju en del av den homosexuella subkulturen och det finns antagligen någonting i, inom den världen som tilltalar den, den typen av homosexuella män. Så att, att det är globo-homo, det, det, det finns verkligen en stor kärna av sanning i, i det här. Att, och jag förstår inte riktigt grejen heller, för det som vi snakkar om, det är väldigt ytligt och allting. Och det är lite normbrytande dessutom. Så att det ligger ju precis i linje med, med just det här, det här liberala som man vill stöpa om hela världen i. Ja, och vad tror du att. För det här är ändå Sveriges mest sedda tv-program genom tiderna. Mm. Vad tror du det har för inverkan på unga som gamla att se det här? Nu är det inte bara en gång per år. Vi har delfinaler, så nu är det varje vecka. Ja, Ska vi komma ihåg? jag har väl fått det intrycket de senaste åren i alla fall att det här med delfinaler, att de körde slut lite på det konceptet för att de har ju märkt det att titta siffrorna sjunker ju ganska stadigt ju fler delfinaler de sänder att det blir, det blir lite för mycket av det goda så att säga och det är väl lite det som är grejen i sakens natur när det kommer till sådana här saker att det finns ju sällan någon ände på hur mycket de kan mata ut och hur galet det kan bli. Utan det, det eskalerar ju hela tiden i samma riktning. Och jag tror definitivt att bland äldre svenskar som kanske har följt Melodifestivalen hela livet och tyckte att det varit någonting att se fram emot. De, jag skulle nog tro att ganska många instinktivt känner att det här har blivit ett jävla spektakel då. Eh, hur, och hur yngre reagerar det kan jag faktiskt inte riktigt svara på men jag misstänker att bland unga svenskar så är det inte alls lika populärt att titta på Mello idag som det var förr i tiden. Nej, jag, jag tror faktiskt inte det. Eh, tack och lov. Men vi ska ju komma ihåg också att den, alltså, de sjukdomarna som vi ser i dagens Melodifestival... Vi behöver inte ha någon bögfest att titta på några, liksom några gånger om året. Har ni tittat i svenska skolor idag till exempel. Där har ni glittertight, alltså globohomo barn som springer omkring. För att deras föräldrar har tryckt på dem det här redan Herregud. från start. Så att jag skulle vilja hävda att hela svenska skolan och svensk offentlighet är som Melodifestivalen är. Bara att Melodifestivalen har konkretiserat ihop det här. Det är det är Sverige... Alltså det är så galet ute i samhället. Så det visar ju verkligen, alltså som vi konstaterade, det visar verkligen hur det liberala Sverige är. Och det är det som gör en så fruktansvärt frustrerad av att se det här. Mm. Ja, nej, jag håller med dig. Det är, man ska ju inte underskatta att... Eh, sådana saker som Mello det, det får ju en kulturell påverkan på samhället och på människor. Eh, vissa stöps ju in i det här liberala men det kan nog mycket väl tänkas också att det, blir en, att det blir också uppstår motreaktioner också. Att människor känner instinktivt att det här är ett jäkla spektakel. Eh, sen har jag ingen aning om hur det ser ut att hitta siffrormässigt eh, under de senaste decennierna. Om, om de har sjunkit mycket eller om det är mer populärt än någonsin. Det har jag noll koll på faktiskt. Men, jag, jag tror, om jag ska dra lite fakta ur, ur fickan sådär, mm. eh, så tror jag att ungefär deltävlingarna ligger på mellan 800 000 och en eh, miljon kan variera lite där beroende på vilka artister som är med. Hur mycket det har hypats. Men när det kommer till själva huvudfinalen i Melodifestivalen. Så tror jag att tittarsiffrorna är närmare 3 miljoner. Ja, då om jag, om jag har vi... missminner mig. Och 3 miljoner i Sverige är det, det, det är sjuka tittarsiffror. Ja, man ska ändå komma ihåg det. Speciellt med tanke på hur Sverige ser ut idag och hur det har blivit så skulle jag vilja säga att tre miljoner är väldigt många. Extremt. För, för vi, och... vi, vi består ju idag av ungefär 60-70% etniska svenskar idag så det innebär ju att rundas längre att varannan svensk tittar på finalen. Precis och jag känner att om jag skulle vilja om jag skulle vara med i melodifestivalen inte för att jag har den musikaliska talangen men jag tror inte det behövs jättemycket, mycket men jag hade nog bara gått upp och spelat en av mina favoritlåtar till de här människorna och jag hade berättat genom den här låten vad jag känner för melodifestivalen och hur jag vill att se vissa saker regna ner på dem. Sverige är vanstyrt och vi går mot bistrar i tider. Vem var du på din sida när välfärden krackelerar? Och vilka kan du finna skydd när tryggheten urholkas? Det fria Sverige är en intresseförening för svenskar. Vi sätter svenskarna först. Bli en del av denna växande skara svenskar som tar ansvar för sig själva och för varandra. Besök oss idag på www.defriasverige.se Bli medlem nu! Så där, då var vi tillbaka. Det var rauptir med Låt napalmen regna ned som vi hörde. Det var en fin hyllning till det liberala samhället. Ja, jag tycker det. Ja, jag hörde av min fina tekniker här att den uppskattades väldigt mycket i chatten faktiskt. Så det var trevligt att höra. Jag sitter inte med chatten nämligen framför mig så att... Så lite grejer som möjligt hoppar fram. Ja, men det, det kan jag förstå. När man är producent, och vill man inte ha allt för mycket saker som stör koncentrationen. Nej, och sen är ju jag och jag. Alltså man är ju man. Vi, vi kan inte göra fler saker samtidigt. Jag, jag sitter och håller ett öga på chatten däremot. Men jag behöver inte rodda tekniken så som vissa andra måste göra. Nej, precis. Vi har ju coronaviruset. Vi, jag känner att vi måste ta det eh, lite grann. Och det senaste, vad som händer. Eh, nu kommer jag inte ihåg sist, förra måndag, när vi pratade om att eh, coronaviruset sprider sig mer och mer. Hur, hur många som faktiskt var smittade av viruset? Kommer du ihåg det? Nej, det... Det kommer ju uppdateringar dagligen gör det ju om eh, nya siffror men eh, jag kan inte säga så på rak arm hur många det var för en vecka sedan. Men eh, däremot har jag ju läst att eh, antalet smittade fördubblas eh, var sjunde dag så att det sker ju en exponentiell ökning verkar det som. Ja verkligen och jag tror det är ungefär 17 000 som är smittade i dagsläget. Mm. Och då är det antagligen. Det är ju bara de som är officiellt kända också. Ska ju tilläggas. Precis. Och senaste siffran jag läste på hur många som faktiskt har strykit med på grund av coronaviruset var 314, eller 304 styckna. Men det var när siffrorna var runt, om det var runt 14 000 tror jag. Mm. Nu, att... nu är det senaste budet att. Antalet döda har gått uh, förbi SARS, så att uh, nu är det fler än 360 personer som har struckit med. Ja, sådär ja, så ja. Det hade ju även kommit till Jönköping som du berättade om förut. Mm. Vad vet vi där? Det var en kvinna va? Som uh, ja. är, är misstänkt för att ha fått med sig coronaviruset. Ja, jag vet ingenting om det fallet mer än det du precis sa att hon vårdades på sjukhus och det var konstaterat att det var coronaviruset men utöver det så har jag ingen aning om eh, mer detaljer. Nej, och det har ju även dykt upp coronavirus runt om i världen så ploppar du ju upp nya smittade hela tiden i den här globala världen där människor rör på sig som aldrig för sitter i trånga trånga, trånga flygplansutrymmen och hostar och nyser. Och som vi sa förut, att det är inte bara ganska så harmlösa förkylningar som sprids som bara där utan det finns även risken för verkliga farliga virus att sprida sig fruktansvärt snabbt i den här världen. Ja. Det har, så det har ju dykt upp i, i Spanien nu, var det senaste jag läste också. Ja, det kan, jag, det kan jag mycket väl tänka mig. Sen ska man ju ha i åtanke också att vi har ju haft farosoter som de har inte spridits lika snabbt, men om man tar sådana som till exempel digerdöden det, det tog ju ett tag för den att eh, nå Europa, men i och med att den var så fruktansvärt eh, dödlig så skedde ju saker och ting väldigt fort. Men idag är det här globaliserade, globaliserade världen med Flygningar kors och tvärs hela tiden så har ju ett sånt virus en potential att kunna sprida sig över hela jordklotet på väldigt kort tid jämfört med förr. Ja, och jag känner att i de här tiderna där vi har coronavirus som i ärlighetens namn, nej man ska inte oroa sig helt i onödan men man ska ha ett, ett vakande öga. För ifall vi har en pandemi på halsen så ska vi komma ihåg också. Och nu vill jag bara återigen trycka på. Vi ska komma ihåg att det här samhället har, är inte till för oss. Så, därför går man in på www.defriasverige.se-regiondalarna och skriver under sitt namn på namninsamlingen mot regiondalarnas beslut att bara låta asylsökande och nyanlända få vård på kris- och traumamottagningen. Vi mm. svenskar måste få vård först i Sverige, oavsett om det är coronavirus eller inte. Ja, man kan ju eh, anknyta till det här kända begreppet med samhällskontraktet och det säger ju sig självt att sam samma människor som, är, eh, som har skapat det här landet och som finansierar vården, om de inte prioriteras i, eh, eh, i den vården de behöver, då... Då är man ju andra klassens medborgare i sitt eget land per definition. Ja, precis. Så tänk på er alla ni som är oroade för att eh, ja, vara för nära någon hostande kines. Så kanske man ska inse att, eh, ja, ska jag klara mig undan det här med svensk sjukvård i, i ryggen så ska du nog kanske tänka efter vem och vad du stöder i framtiden. Men... Mm. In och skriv under namninsamlingen där. Eh, senaste siffran jag såg var att över 3000 svenskar har skrivit under. Så att, eh, ta och skriv under, sprid länken. Tillsammans kan vi faktiskt göra skillnad. Mm. Ja, men så är det faktiskt. Ska vi få någon att lyssna på oss så är det många röster på en gång som är vägen framåt enligt mig. Ja, verkligen. Och inte bara när det gäller namninsamlingar och sådär- eh, man kan faktiskt ta ganska så stort eget ansvar Över hela sitt liv Och sina områden Så eh, Jag tänkte bara att vi kör en låt till Så ska vi ta lite goda nyheter Och det är faktiskt hur svenskar Organiserar sig Mer och mer för att möta det här vansinnet What's your plan For tomorrow Are you a leader Ja. Yeah. Vad hugin? Jag tänker på i dessa tider när kriminaliteten ökar mer och mer för varje dag. Vi kan läsa om nya hemskheter mm. alltså gott som. Sju gånger om dagen ungefär, om inte mer, att det händer något hemskt. Är det, känner du att det är tryggt där du bor? Eh, relativt skulle jag säga. Eh, jag bor ju inte i något fint område så sätt, Men det är omgivet av ganska lugna områden runt omkring. Så här, här händer inte särskilt mycket. Men sen har jag ju ett så kallat utsatt område, inte särskilt långt bort, eh, Fågelvägen. Och där händer det ju desto mer. Så att jag har ju en känsla av att det kryper ju närmare in på för varje år som går. Så att jag känner ju inte direkt att, jag går inte omkring och är otrygg i alla fall. Men jag är ju medveten om att det kan hända någonting när som helst och var som helst. Ja, känner du att polisen skulle kunna göra mer eller mindre eller så där? Känns det som att polisen faktiskt skyddar dig och dina grannar i ert område? Nej, det kan jag väl inte direkt påstå. De enda gångerna poliserna syns här så är det i samband med att det har hänt någonting just i det här så kallade utsatta området. Eh, för ofta så ser jag polishelikoptern eller polisbilar och sen en stund senare så läser jag i Petersborgspostens hemsida om att det har skett någonting ett par kilometer härifrån. Men när det inte har skett någonting så ser man ju i princip aldrig polisen här. En sak som man kan göra som boende i sådana områden som är antingen intillliggande problemområden låt oss vara ärliga intill gettona som existerar mm. eller om man nu bor mer ute på landsbygden och blir mer utsatt för eh, liksom att det begås rån och inbrott och sådär, vi har ju till exempel de uppmärksammade fallen på Österlen i, i Skåne Just det. där man har, alltså flera gamlingar har har män och kvinnor trängt in och alltså misshandlat äldre personer brutalt för att komma över alltså, bankkort med koder, bilnycklar och, och sådär. Så därför, när jag läste den här, jag fick, jag fick en nyhet skicka till mig som gjorde mig ganska, jag vill inte säga rörd, men jag, jag blir glad ändå in, verkligen i... Själva djupet att jag ser att människor faktiskt organiserar sig själva mot det här. När de förstår att polisen kan inte av olika anledningar lösa sin uppgift som beskyddare för den lagliga delen av befolkningen, alltså oss svenskar, mm. av olika skäl. Sen kanske inte de alltid har den analysen på situationen utan de upplever ju bara att nej men polisen kanske inte hinner hit för att vi bor så långt bort eller vad det nu är med att vara. men och jag blir extra rörd när det är från ett område som jag, jag känner till ganska så väl eh, känner flera personer i, i området och sådär och det är på Expressen som jag läser det just nu eh, så är det bland annat boende på småorter i Liledets kommun av liksom de här inbrotten på olika småföretag och även i hemmen och att de har ju känt att otryggheten har ökat något enormt. Mm. Så de har, de har gått tillsammans som ganska så vanligt i en grannsamverkan ungefär. Men de har verkligen slagit fast, de har startat något som kallas för Nattpatrullen. Mm, det låter som ett, ett medborgarinitiativ. Och man fattar ju att det här är ju i en respons på någonting, givetvis. Precis, och det är ju då framförallt i områdena kring Alvhem, Lödese, Nygård och Pressebo som ligger då utanför Lilla Edet. För er som inte vet vart Lilla Edet ligger så ligger det mellan Göteborg och Trollhättan. Och det som är intressant är hur man ser att de här människorna som då är bestående av en Facebookgrupp på cirka 230 personer. Och som de själva säger att det har varit många inbrott i perioder. I bostäder, garage, verkstäder, bilar. Det är, ja, folk har blivit förbannade över den här situationen. Och då har man gått samman och det är genom en Georg Sjöberg. Som har engagerat frivilliga för att öka närvaron att det inte ska hända någonting. Man har skaffat en bil med, med logga på. Alltså, det, ser, det ser stentufft ut kan jag tycka. Att man tar det här ansvaret för sitt eget lokalsamhälle. Ja, och jag, jag skulle vilja säga det att det, det är en naturlig utveckling för å ena sidan så har ju samhället eh, bland annat minskat på andelen kontanter vilket gör att det är svårare för kriminella att få tag i pengar och kriminella söker sig alltid dit där det är enklast att få störst utdelning. Och då, vad gör man då? Ja, då? Då tränger man sig in hos privatpersoner och rånar dem istället. Och eh, eftersom polisen och övriga myndigheter är så fruktansvärt ineffektiva på att stävja den här utvecklingen så måste ju människor börja agera själva istället och, och i sin närmiljö. Och då uppstår ju den här typen av alternativ naturligt. Och jag, jag ställer mig tillbaka bakom det till fullo. Ja, och framförallt så handlar det om att man tar, <coughs> man tar tillbaka en liten del av alltså makten från staten. Mm. Det är du själv som är sheriff i, din, i ditt eget närområde. Ja, <coughs> De här, den här nattpatrullen likställs med liksom de här nattvandrarna man kan se på stan i, i polisens ögon. Och, eh, alla inblandade ska vara överens om att det inte handlar om någon form av medborgargarde. Men <hör> så här är det också vad man ska komma ihåg. För till alla er som lyssnar som lever lite utanför storstäderna. Det är en viss mentalitet ute på landsbygden som är bra och jag, jag vet rent instinktivt att det här är män och kvinnor som kanske inte räds en holm alltså holmgång med inbrottsjuvar eller annat pack som rör sig ute på nätterna Skjut, tig, gräv <laughs> Precis, det är ungefär den inställningen väldigt, väldigt många svenskar faktiskt har gällande såna här saker och därför tycker jag de har gjort absolut rätt att eh, gått ut och informerat att de existerar. och De kommer informera polisen om det händer någonting. och ja, Den här bilen eller bilarna ska även vara utrustade med hjärtstartare. Vilket betyder att eh, ja, om Inga Lill 87 år gammal eh, får en hjärtattack så kan den här nattpatrullen vara där snabbare än vad ambulans eller räddningstjänst kan vara där. Mm. Det här är verkligen ett riktigt, riktigt gott tecken i tiden. Och jag tycker att ni som lyssnar pratar med era grannar. Man kan starta en, alltså en Facebookgrupp eller en Telegramgrupp Och bara, okej, okay, men händer det någonting så ring mig. Vi tar det lördagen, rör oss på i, i vårt lilla samhälle. Vi går ut och går en sväng. Sen kan man ju spekulera lite fritt här att om vi år 2020 har nattpatruller så kanske vi 2030 så har vi dödspatruller istället. <laughs> ja, du, du, tog det, du tog det från mig. Du tog det från mig. <laughs> ja, men alltså om man, om man ska se lite, lite mer seriöst på saken så är det ju faktiskt så att om, om det är så att våldet, otryggheten och kriminaliteten ökar i samhället och det, det kan vi ju se att det gör på flera olika områden och vi behöver inte ens nämna varför du gör det, för det vet vi redan. Men ju, ju värre problemen blir, desto hårdare åtgärder kommer ju krävas för att folk ska kunna leva eh, i fred och leva tryggt. Och, och grejen är att i det bästa världar, så som Sverige var förr, eh, så hade ju det inte behövts den här typen av medborgarinitiativ alls. Sen kan jag ju tycka att det finns någonting fint med att det uppstår sådana här gräsrotsinitiativ. Men man ska ju inte glömma bort heller att som sagt det här, det här är ett svar på eh, eller det är en lösning på ett problem som egentligen inte borde ha existerat. Nej och det är ju en lösning på en skenande kriminalitet och en, en stat som inte är kapabel att utföra de uppgifter varför den existerar. Nej den uppfyller inte sin del av samhällskontraktet. Precis. Och det är lite som du säger, nu 2020 så ser vi nattpatruller på svensk landsbygd. Kan vi få se frikårer i, i framtiden? Jag, jag hoppas verkligen det. Jag hoppas inte det här blir uppvigling, men i Minecraft så hoppas jag att man skapar det i alla fall. Ja, jag skulle tro att eh, om den här utvecklingen, samhällsutvecklingen fortsätter i oförminskad takt så kommer ju det bli det naturliga svaret på att lösa de problemen som eskalerar hela tiden ja och jag tänker mig också att människor som engagerar sig i dylika projekt faktiskt kommer få sig ganska så många kallduschar när man lämnar över liksom gärningsmän och andra förövare liksom eller bara vet någon knarkare till polisen och man ser att rättsstaten gör ingenting mm –för de vanliga människorna. Det är lite det jag vill in också. att Man ser ju det här också beroende på vad det gäller för typ av eh, händelser. Så här, det är ju inte resurser som är det största problemet för polisen egentligen. Utan det, det jag ser överallt, allt ifrån politiker i toppen– –ända ner till hur polisen eh, utför sitt arbete eh, nära, nära gatan– så här, det är som sagt, det är inte pengar som är problemet utan det är bristen på vilja. Eh, för de som styr ända uppifrån, eh, allt till politiskt tillsatta polischefer, de vill ju egentligen inte erkänna de här problemens existens för att det går ju emot det liberala narrativet. Så därför, så, ja, när det händer saker lokalt så, så kan jag tänka mig att det finns det ganska mycket folk som ja, det är lite obekvämt att erkänna att de här problemen existerar. och då Ja, då, då känner ju sig folk nödda och tvungna att göra någonting och saken själva. Det är helt naturligt. Ja, och jag känner bara att... Jag själv känner mig bra mycket tryggare när jag vet att det finns de här lokala initiativen som kan sätta kraft bakom orden som ändå är ute och rör sig. Jag som förälder blir ju bra mycket mer tryggare om jag vet att det, det är en bil som cirkulerar i det samhället där jag bor om mina barn är ute och, och rör sig på nätter och helger och sådär, som kan köra hem allt ifrån liksom ja nej ungdomar ska inte supa men de blir, har en tendens att bli för fulla i otid liksom. och då är det jättebra att det finns alltifrån alltså några som kan stäva allt ifrån inbrott till misshandlar till att faktiskt köra hem överför friska ungdomar det här är ju en samhällsservice som man verkligen har tagit tillbaka. Där man har slutat förlita sig på staten. Där kan vi se den största vinsten är gjord. Det är att människor faktiskt inser att vill man ha någonting gjort, då gör man det själv. Mm. Och det, det är faktiskt en, ett bra steg framåt. För vi, de flesta av oss som lyssnar på det här är ju antagligen medvetna om hur Förslappade svenskarna har blivit just för att vi har överlåtit väldigt mycket saker till staten. Så, sånt som folk själva fick sköta förr i tiden. Och det här är ju en, en återgång till hur det var förr i tiden. Att vill du ha ordning i din egen by så var det upp till dig själv att se till att eh, ordna det. Och inte bara lyfta telefonen och ringa polisen och grälla på någonting. Utan eh, man... Eh, man såg om sitt eget hus och det är det folk börjar göra nu igen. Ja, det är glädjande att se. Och för er som är boende i eller omkring Älgarås runt Svenskarnas hus så vill jag bara informera om att varje tisdagskväll så är det tisdagsträning med fokus på självförsvar. Där man kan lära sig vissa färdigheter som även går att använda när man är ute med och patrullerar nätterna. Det är, det är lite Batman över det hela, det tänker jag. Alltså man är, ut, man är ute på nätterna och slår ner buset, fast officiellt så slår man inte ner buset, man håller bara koll. Men ja. det här är en chans för den vanliga människan att bli Batman. Ja, men faktiskt, det är det här de är nytta av i alla situationer i princip för att om du eh, föreställer dig en situation där du kanske är ensam och så träffar du på en rånare eller något liknande. Du hinner ju inte ens ringa dit polisen ändå i den stunden. Och då är det bättre att man har den handlingskraften och beredskapen att kunna agera i en sån situation när det krävs här och nu. Så att eh, oavsett om vi har polisen eller inte så är det aldrig fel att vara förberedd. Precis. Och jag fick även in att jag skulle tipsa lite om min kära kollegas vinterbad nu på lördag. Jag tänkte vi tar det direkt här. Det är också en sån förberedelse sak man faktiskt kan göra. Och han har varit på mig kring det här för att man... Man härdar kroppen och psyket så kraftigt genom att alltså, ba, han, han badade i januari Daniel. Jag var helt chockad. Ska du med att bada eller? Så gick ner i vattnet i januari. Jag tänkte ju att nu nu får jag ju snart hoppa i och rädda honom här. Men jag frös ju mer än vad han gjorde. Det är, mm. helt, det är lite skumt där vi med vinterbad faktiskt. Så att det anordnas nu på lördag. Klockslag ska vi se om jag får in det här Ska vi se Klockan 12 är det vinterbad På lördag Så då är det bara att komma till svenskarnas hus Och det gäller medlemmar och medlemmars vänner I det fria Sverige Så är man sugen på det Så är det bara att dyka upp Skulle du kunna tänka dig att vinterbada Hugin? Eh, det har jag faktiskt gjort en gång i tiden Det var obligatoriskt När jag, när jag låg i lumpen Minns jag och då var det ju, då var det ju eh, faktiskt isbad på riktigt i och med att vi var uppe i elvdalen och fick kliva ner i ett uppsågat hål där. Så alltså, det har man testat på och eh, jag ska väl lite säga att det är en angenäm upplevelse men jag kan förstå att om man gör det regelbundet så blir man, man blir lite mer härdad. Blir man. Ja, det lär man ju bli. Och förhoppningsvis så är även du som lyssnar så pass härdad så att du är tillbaka och lyssnar på oss imorgon. Imorgon så blir det jag som vanligt på tisdagar och med mig har jag ingen mindre än det fria Sveriges ordförande Dan Eriksson. Jag hoppas verkligen att ni rattar in på er radioapparat. Sverige vaknar klockan 9.00 så hörs vi imorgon. Ha en trevlig dag! Tack. Ha det gött!